31. Ez időtájt Shropshire ben éltem Willivel, aki szintén pilóta képzésem vett részt. Valakinek a birtokán rálelt egy abázistól tíz perszínre lévő kiadóházra, és meghívott, hogy lakjak én is ott vele, vagy talán én hivattam meg magamat. A ház lakájos és elbűvölő volt, éppen egy keskeny országút mellett és néhány dús lombkoronájú fa mögött. A hűtőszekrény dugig volt az apu főnöke által küldött, vákumcsomagolt ételekkel. Volt ott tejszínes csirke és kör is marha rizssel. Az épület hátsó részénél csodálatos istállók sorakoztak, kellő magyarázatúl szolgálva az összes helyiséget betöltő lószag eredetére. Mindkettőnknek kedvére való volt ez az elrendezés. Most először laktunk együtt, az íton óta, és jó mókának tűnt. Még nagyszerűbbé tette a helyzetet, hogy közösen éltük át a nagyszerű pillanatot, a mördok médiabirodalom működésének diadalmas leleplezését. Több hónapnyi vizsgálatot követően sikerült végre azonosítani, bilincsbeverni és letartóztatni a mördok érdekeltségébe tartozó, legmocskosabb szennylapoknak dolgozó újságírók és szerkesztők bandáját. A vád szerint ezek az emberek különböző személyeket, köztük politikusokat, hírességeket, a királyi család tagjait zaklatták. Végre fény derült a korrupcióra, és kilátásban volt a megfelelő büntetés kiszabása is. A rövid időn belül megnevezett gazemberek közé tartozott matyi is, ugyanaz az újságíró, aki még sokkal régebben tette közzé abszurd koholmányát, egy az Itomban szerzett hüvelykúj sérülésemről. Én szépen gyógyultam, a Matyi névre keresztelt fickó viszont sehogyan sem akart jobb útra térni. Sőt, csak még bitangabb figura vált belőle. Szépen kapaszkodott felfelé a nyomtatott sajtó világának ranglétráján, és miután főnökké vált, egy egész csapat hüvelykmatyi várta utasításait, aztán válogatás nélkül hekkelték meg az emberek telefonjait. Ébe kiáltó bűncselekmények, hüveik Matyi viszont nevetséges módon azt állította, hogy nem tudott róluk. És vajon kibukott még le? Rehabber Kux. Pontosan az a gyűlöletes szerkesztő, aki kitalálta a rehabilitációs kezelésemről szóló történetet. Benyújtotta lemondását. Majd két napra rá őrizetbe vették a rendőrök. Ó, micsoda megkönnyebbülést éreztünk ekkor. Saját magunk és az ország szempontjából is. Hasonló végzetért utol másokat is, az összes ellenünk áskálódó, ránkvadászó hazug figurát. Hamarosan elveszítik az állásukat, ebből szerzett vagyonukat, amit a brit történelem egyik legdurvább bűncselekmény sorozatának elkövetése közben halmoztak fel. Elérkezett az igazság pillanata. Végtelenül boldog voltam, akárcsak Willi. Dicsőséges fordulat volt, hogy gyanunk megerősítést nyert, és legszűkebb baráti körünk tagjainak esetleges érintettségét is kizárhattuk. Mégsem voltunk tehát teljesen őrült, paranoid emberek. Valóban rossz irányba haladtak az események. Tényleg elárultak bennünket, ahogy azt már korábban is sejtettük. Ehhez azonban a testőreinknek és a legjobb barátainknak nem volt semmi közük. A felelősök ismét csak a Fleet Street-i sumákok voltak. No meg a londoni rendőrség, amely valamilyen érthetetlen okból kifolyólag nem végezte a munkáját, és minduntalan elutasította, hogy érdemben vizsgálódjon, és letartóztassa a nyilvánvaló módon törvényszegű embereket. A kérdés csak az, hogy miért történt így? Megvesztegetés? Leszámolások? Esetleg valamilyen összejátszás miatt? vagy csupán félelemből. Hamarosan fény derül erre is. A közvélemény elszörnyet. Ha az újságírók az úgynevezett hatalmukat gonosz célokra használják, akkor a demokrácia bizony igencsak síralmas állapotba kerül. Továbbá, ha megengedik nekik, hogy a kiemelt közszereplők és kormányzati tisztviselők biztonsága érdekében hozott rendszabályokat kiátszák, akkor végső soron ők maguk mutatnak lehetséges példát a terroristák számára is. Innentől kezdve már minden szabad és bármi megtörténhet, senki sincs biztonságban. A britek nemzedékek óta csak annyit mondanak egy fanyarmosói kíséretében. Nos, az újságjaink természetesen csapnivalók, de mit is tehetnénk? Ekkor azonban még ez a fanyarmosó is lehervadt az arcokról. Általános egyetértés mutatkozott abban, hogy valamit mindenképpen tenni kell. Még a legnépszerűbb vasárnapi újság, a mördok érdekeltségbe tartozó News of the World házatája felől is halálhörgés hallatszott. Kétségessé vált a hekkelési botrány legfőbb felelőségének túlélése. A hirdetők a távozást, az olvasók pedig a bolykottot fontolgatták. Lehetséges, hogy mördog groteszk, kétfejű, cirkuszi teremtménye számára valóban közeleg a vég, új korszak jelent meg a láthatáron. Furcsa volt a helyzet. Miközben vilivel vidám hangulatba kerültünk az események miatt, nem nagyon tárgyaltuk ki részletekbe menően. Rengeteget szórakoztunk és röhögtünk abban a házban, boldogan beszélgettünk órákon át, sok minden egyébről, erről viszont ritkán. Lehetséges, hogy túl fájdalmas volt számunkra a téma, vagy még nagyon feldolgozatlan. Talán nem akartuk elkiabálni a dolgot. Semmiképpen nem mertünk még pesgőt bontani addig, amíg nem látjuk a fotókat Rehabber Cooksról és Hüvelyk Matyiról, ahogy ugyanabban a cellában ülnek. Ugyanakkor lappangot köztünk bizonyos feszültség, bár ennek okát nem teljesen értettem. Amikor ebben a házban laktunk, Megállapodtunk abban, hogy a ritka alkalmak egyikeként közösen adunk interjút egy repülőgép hangárban a showbory bázison. Az esemény alatt Vili véget nem érően a szokásaimra panaszkodott. Azt állította például, hogy rehány trehányalak, és Harry horkol. Ránéztem. Ugye csak viccel? Mindig összetakarítottam magam után, és nem horkoltam. Ráadásul vastag falak választották el a szobáinkat, így még akkor sem hallhatott volna, ha történetesen valóban horkolok. Mindezek hallatán a riportert elfogta a nevetőgörcs, én azonban közbe vágtam. Hazugság, hazugság! Ettől pedig csak még harsányabban kacaktak. Vili is. Én is nevettem, mivel gyakran ugrattuk egymást ilyesmivel, a felvételeket visszanézve azonban most már azon tűnődöm, hogy nem volt -e ennek a tréfának valami másoka is. Engem akkor tájt éppen arra képeztek ki, hogy idővel a frontvonalba harcolhassak, Willinek pedig szintén ez volt a célja, a palota azonban keresztül húzta a számításait. A tartalék? Csak had rohangáljon ott a harctéren, mint egy kerge birka, ha már annyira vágyik erre. Na de az örökös! Szó sem lehet róla. Vili kutató és mentőpilóta kiképzést kapott, és meglehetősen komoly csalódottságot érzette miatt. Szerintem ez esetben rosszul látta a helyzetet. Úgy vélem nagy jelentőségű és fontos munkát végzett, mivel minden héten életeket mentett. Büszke voltam rá, egyszer s mind nagyon tiszteltem őt azért, ahogyan teljes szívéből a felkészülésnek szentelte magát. Mégis sejtenem kellett volna, mit érezhet. Túlságosan is jól ismertem a kétségbeesést, ami akkor uralkodik el rajtunk, ha több évnyi felkészülést követően vonnak vissza minket a harctéri cselekményekből.